хоч і невелике, але воно у нього було, і хто зна, у що б воно перетворилося, аби він узявся за нього як слід. І використовував його радше для звесеління сусідів, знайомих, для підтримки розмови, чи для окрас свят. А син його, не дарма ж він стане великим, з дитинства відчував у собі присутність геніальності. Хоч, як і батько його, теж страждав страхом смерті, що могло йому завадити виконати те, для чого він був покликаний проведінням, писав одному із пізніших листів, «Я горів непогасною ревністю зробити життя своє потрібним для блага держави, який пів принести хоч найменшу вигоду». Але на перших порах йому у красному письменстві не таланило. Згадаємо відомий факт із його творчої біографії. Після закінчення Ніжинського ліцею Микола року 1823 прибув до Петербурга і згодом, після подорожі у тому ж році до Німеччини, стає дрібним петербурзьким чиновником Перодріапом у Міністерстві внутрішніх справ. У 1829 році видає у північній столиці свій перший твір. Письменство йому таки не давало спати. Хоч іще і не знав він, про що писати. Поему з незнайомого йому німецького життя. Ганс Кюхельгартен. Під псевдо Алов. Вельми слабенько, невдалу і взагалі безсталанну штучку. На ній можна було зробити висновок, що її автор бездарний і що він ніколи не стане путнім письменником, не кажучи вже про ранг класика світової літератури. Тодішня критика оцінила його перший опис різко негативно, хоч загалом і справедливо. В розпачі автор об'їхав книгарні, скупив своє бездарне творіння і знищив його без жалю. На письменництві, здавалося, можна було поставити хрест, але не стих був Микола Гоголь, хоч духом було і впав, як палив свого ганца. проте швидко і розпач подолав. Мене всього два роки, і він видасть першу частину вечорів на хуторі біля Диканьки, до якої увійдуть Сорочинський ярмарок, вечір проти Івана Купала. Роком раніше він видрукує її в "Отечественних запісках під назвою «Басаврюк», а втрачена грамота та майська ніч або утоплена. Ще через рік з'явиться і друга частина вечорів. Ніч перед Різдвом. Страшна помста. Іван Федорович Шпонька та його тітонька, зачароване місце, що були написані під псевдонімом, автор ще не зовсім був знаний і впевнений в собі, пасічник Рудий Панько. Згодом «Вечори», як демонологічна фольклорна фантастика, стали найвидатнішим твором в українській літературі, писані російською мовою. Тоді ще він був українським, наголошую, письменником. На жаль, але навіть у великих сорочинцях, при вході до літературного меморіального музею їхнього земляка, що розташувався у будинку, який належав лікареві Трохимовському, на меморіальній дошці Викарбувано, і не повсихали їм руки карбувальникам, що там народився великий російський письменник М.В. Гоголь. Ось так, як кажуть грабіж серед білого дня. Але, що вдієш, Москва і не таке собі дозволила і дозволяє. Це ми, Бува, і цих талантів відмовляємось нехтемо ними, а вона зореносна, навіть чужі собі привласнює і має на цьому добрий гешефт. Так ось, хоча її до Гоголя зображували відьом, чарівників, русалок, дияволів, упорів, вовкулаків, вогнених зміїв, мерців, шукання скарбів з допомогою нечистої сили та світу папороті, але тільки в Гоголя усе це стало класикою, живими творами, наче списаними з натури, а їхній автор одразу зайняв місце зряду геніїв і різниця між невдалим графоманським гансом Кюхельгартеном. Гоголя, його ж таки вечорами на хуторі біля диканьки, така, як між небом і землею, між днем і ніччю. То звідки ж взявся той дар при написанні вечорів, якого не було в нього, коли він створював ганцак?